Ik denk nou Ek nie waarom daar buitenkant het ergens een drek vrijdag as ek nou recht het waar ons stroom en storm en ankels doen. Verochend is dit om aanheerde zwart vrijdag. Ons is een wikineer gedeemd van ochend. Uh, ons is een wikineer rustiger met de efferense zwaar genoed wat ons hier sê, want in die kerk is het vandag Swart Vrijdag, die dag waar ons verlossing, Jesus Christus, gekruisig is. Ons thema verkocht op die ontvanglijke Swart Vrijdag, Slechte Vrijdag, wat later vir een goeie Vrijdag gebleik te wees het is, wat dit er een is ek. Ek wil die foto van aan die hand van die Engelse stikkie wat dit draag gewees het, die diens daarmee afskop. The cross rests on the timeline of history like a compelling time. Its tragedy summons all suffers Its absurdity attracts all critics. Its hope lures all searches. What a piece of wood. History has idolized it and despised it. Gold planted it and burned it. Worn it and trashed it. History has done everything to it but ignore it. That's the one option that the cross does not offer. No one can't ignore it. As ons vanochtend hier op goeie vrijdag nie in is, is dit die een ding wat ons vanochtend nie kan doen met die kruis van Jesus. Ons kan nie draadse dit is. Ons kan nie met die die kruis maak um, een inpak op ons leven. Dit vraag iets van ons, dit eist iets van ons. Uh, ons kan nie die kruis vanochtend nie die gemeen, nie, ons kan nie, nie vanochtend nie die kruis onvertoef en uitstap en onveranderd die kerkse vrede verlaan. Daarom is het die Heerse groet ook vanochtend aan elkeen van ons. Mag jou die leven van sy kenwoordigheid van ochtend so wees, dat jy diep, diep onder die indruk sal wees van sy offer, wat hy vir jou geboeid. Ons gaan een toewijdingslied samsing, die 393, die eerste drie versies, middelpunt van ons vernamme, Ibrun Riz, in ons ging. Ons sin metstaande, ons toewijdingslied van ochtend. as dit so stil is rondom ons dan is het die binnenkant ons ook stil Heren, want ons is verwonderd oor dit wat op Golgotha gebeur het die kruis met Jesus daarop ons so het hier die afgelopen tijd pad gestap een pad van die leiding hier, wat vandag ek loop op die kruis toe en, en in die leidingsweke wat voorbij is hier het ons zelf ook iets prijs gegeen omdat ons weet, jy het alles prijs gegeen dat ons verstaan het nie met ons verstand nie. Het is te groot van ons begrip hoe dat ons plek ingeneem het. Ons skil het hy op hy geneem, Jesus. En is kruis die dame, daarvoor het die stijf. En met jy heb het die stille verwonder naam en hy het omgekommandeer met sy kruise draag. En hy komt op een plek wat Godverdacht nie word, wat dit beteken kopdeenplek. Daar het hy om mengsel van vijf en gal gegeen om te drink, maar toe hy dit proef, waar hy dit nie drink nie. Hy het omgekruise in sy kruiseer verdeeld door te lood, daarna by hy gaan sit, en by hom wacht hou. Boek aan sy kop, het hulle die anklag tegen in een skrif aangegeven. Dit is Jesus, die koning van die hoed. Samen met hom het hulle twee lovers gekruis, een rechts en die ander een links van hom. Die mense wat daar voorbij geloop het, het Jesus gelaste. Hulle het die kop geskut en gesê, jy wat die tempel afbreek en in drie daal opbouw, red jouself as jy die sien van God is en kom van die kruis af. Net so die priesterhoofde saam in die skrif geleerd is, en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar onself kan hy nie red. Wat is ons die koning van Israel? Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal kom glo. En die God vertrouw, laat God om nou red, as hy dan behaal een moment. Hy het immers gesê, hy is die Seen van God op die selfde manier die rovers, wat saam met hom gekreisigd is, hom ook beleg. Van twaalf uur af het daar duisternis op die hele land gekom, en dit het tot drie uur gedoe. Ten drie uur het Jesus hart uitgeroet, eerie, eerie, leema'se wachting. Dit is, my God, my God, waarom het u my verlaat? By van die wat daar gestaan het, het op gemoor en gesê, hy roep vir u Een van hulle hako te gauw, vat te spons en maak te volsien wijn en houd het op een stok vir hom om te drink. Maar die ander sleet, wacht, laat ons kijk of die leam kom rent. Jesus het weer haar uitgeroep en die laatste asom uitgeblaas. Daar die oorlik in die voorhangsel van die tempel van boe tot onder, middelweegeskeen, die aard het geschikt en die rots het uit mekaar gebars grafde het oopgegaan en baie geloofigis wat dood was, is opgewek. En hy het uit hulle grafde uitgegaan. Na Jesus' opstaan het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskuid het. die officier en die soldaten wat samen op die Jesus bewaak het, die arbeid ons sien en die ding wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werkelijk die seun nie van groot Ons lees net in die kroop die verse saam. Uh, vrienden, ek weet nie wie van julle ook skie is, wanneer daar foto's geneem word. Um, baie van ons is skie, ons het verlede sondag over die dienst uh, toe, toe die vloer is was, het ons hele baie foto's um, gesien wat geneem is, en die mens kan amper by die oogs in die vloer gestaan het, die ongemaak gesien het, van as die kamer aan alle kanten wees en die, die foto's word geneem. Betuig, ons hou van foto's. Die jong mense hou van selfies, ons ouwe mense ook, nou, ons hou baie keer van omsies, ons neem een groepsfoto, die arm daaf, die stop, die self van vooraan. En of ons nou hou van foto's neem, of om gefotografeerd te word, of nie, as daar ergens in die korante kyn, of op Facebook, of waar ook al, dan is ons nog gaan lief om te kyk of ek iemand dat is. Want hy, doen die mense hardgoed, dus hy sien, maar en prik ook daar in, in die foto. Kyk my net hoe gaan dit met sportwedstrijding, hein? as die videokamera op die paviljoonfokus en die oudsbra sit, sien, ons is op die groot skerm, gaan hulle mal, hulle wangebrale en kik om dan met die weis, ons is oor so die delf, ek is nou maar kort nie, is nou maar, meer as een maand nie, so ek het nog nie baie foto's genee, maar ek het gaan delf van die foto's wat ek gekry het van my entree kreeg. En nou moet julle gauw kyk of julle, julle self kan herkennen van die foto's. Ongelukkig is dit nou nie baie foto's nie. Welk sien julle self raak daar een van die foto's? ons krijg het nogal makkelijk recht om ons self te eien in een foto. Interessant, die gedeelte wat ons vanochtend gelees het, lyk vir my amper asof Matthies ook met die camera rondgeloop het en foto's geneem het van een klok toenele of van een klok mense. En eindelijk ek en jy ook verteenwoordig in die foto's, al is dit 2000 plus jaar gelede geneemd. Die kans wat van my en jou vanochtend gevraag word, is om ons te eien in, in, van die karakters in die drie foto's wat ons vanochtend gaan wees. So kom ons blaaig ons op die videoer na die fotoalbum en dan kyk of ons of ons onszelf kan eien. Skkies die foto is dan met dof, dis licht in die kerk. Die foto is die eerste foto wat Matthäus geneem het in ons tekst. Dis die ouwens wat opgecommandeer is, wat gedoen is na die kruis van Jesus. Dis die foto van Simon van Syriëne. Ons lees dat hy een redelike godsdienstige man was en heel waarschijnlijk het hy als jood die verwachting gehad um, dat die Messias sal so kom wat wat so sterf vir die joode. Net een vers kondig Simon sy teenwoordigheid by die kruis kan 27 woorde in die 1 vers. Maar die hiermee is, dat Simon nie uit vrye wil na die kruis toe beweeg het nie. Hy is opgecommandeerd in die soldaten, hy is nader geseer, hy is geforceer om die kruis van Jesus te help te hou. Ek wil vanochtend aan me vraag, is hy die enigste in die voet Sien ons die dalk oor onsel vanochtend raak en sien van, van sy reene. Dalk is daar van ons wat vanochtend hier sit, wat sal kan getuig, maar, maar ek is wat nader getrek na die kerk toe. Ek is gedoen die nader toe. Ek is saam gesleep. En as kinders omdou hier is ons hier aan die poort haarkies en die ochtend uit die bed uitgesleep op een sondag of in die daas gesê. Kom, kom, kom, kom, ons gaan kerk toe vanochtend en is jy as kind dat gesleed na die hele dienst op die sondag, want daar is sondags is jy saam gesleed door jou familie, kan ek nou maar vir ochendong nie kies sê, um, op paas nawek, want hulle wil kerk kom, en jy wil eindverdomme dat nie wees nie, maar hulle het jou aan jou korte haarkies beet en gesê, kom saam met ons kerk toe, ons wil jou graag hier by ons sê, so, jy is dat gedoen om ogen die te wees. Dalk is het een man of een vrou wat eindelijk nie kerke betrokke is nie, maar achterwille van my levens maak, sal ek ook nou maar by die kerk betrokke wees. Ek wil eindelijk nie by die kerk wees nie, maar terwille van goeie verhoudings op my levens maak en, en die kinders wat met sondagskot te kom, sal ek het ook nou maar verdra om vir die 17 jaar in die kerk te kom sit, waar my kinders heet. of dalk anders sal wil sê, maar terwille van my beeld moet ek dalk my krees. Ek is dalk dier my dier my dier my persepsie wat ek heb, dat iemand wat in die kerk is, a, a goeie beeld uitstraal, is ek saam gesleep, en kom sit ek hier, en ek dat teen my sê. En die Heer is teendoorig. Dit is een waarheid van die foto vanoggend. Jy kan naby aan die kruis kom. Maar ver van dit is daar iets. Jy kan naby aan die kruis kom. Jy kan self die kruis van Jesus op jou skouers stel en dra so Simeon van Sirie. Maar jy kan ver van hom af Jy kan hy horizontale balk van die kruis op jou rug draai. Tof lees ons nergens in die bybel van, van Simons bekeering nie. Of dat hy teruggehaard met as hy mens en gaan vertel het van hierdie Jesus wat hy ontmoet het en van die ongelooflike inpak wat hy op my as Simons in die wegehaard ons lees na ek en jy kan ook nabij aan die kruis kom opgecommandeer, geforceer, gedoom om hier te wees van gok of som daar nie kerk te wees maar ons kan ver van Jesus afwees die tweede foto is eindelijk so een mengsel van, van twee foto's daar drie groepen mense in die in die foto wat ek daar vertoon die ene is een soldaat die onderste groepie is die skare en die tweede daar oor rechts is die godsdienstige leiders van die tijd. die ouwens wat met Jesus gespot het skien is ek en jy deel van ochend van, van die ouwens wat die spotduif met die kruis Sommiges doen dit in stilte, andere doen dit opende. Nes die soldaten, wat by die kruis allerhande spedekies gespeel het, tot vermaak van die ander soldaten, is ons daar ook by die kruis bezig om spedekies te speel. Ons is werelds, ons is geldgierig, ons is magsbeheb, ons is statusbeheb, ons skubbel oor die waarheid, ons speel en rondom die kruis van Jesus. Ons kan nabij aan die houdslutters op die kruis wees, maar ver van die bloed van Jesus, wat ons heil. Die godsdienstige leiders is, is diegene wat met Jesus vals beskilte geeft. Hulle het gesê, hy is nie hulle konie nie. Hy is nie gewone mens, wat in hulle verstand het hulle gesê, God kan nie aan die kruis houd sterven nie. Dit is ons En toch lees ons in 1 Korinthies 1 vers 18, die boodskap van die kruis van Christus is wel ons sin vir die wat verloren gaan. Maar vir ons wat gereed word, is in die kracht van God dalk is jy ook in die moderne een van die ouders wat sê die kruis onsint wat jy al geseen een man word aan die kruis vastgespijker en hy word tot held verklaar hy vergewe mense in die sonde hy omgewe mense lewe waar kom jy daar aan dit is een niete dit is een verhaal van ons kinders troos en, en dalk jy al dit is onsint soms so dink, mag ons nabij aan die houdsplitters van die kruis kom. ons is ver van die bloed wat ons reinig in ons kon maak. Die skare, die oons die onder, is die oons wat op Jesus stoeg, wat volgens die joodse traditie dan eindel vir Jesus onrein maak, voor alles het nie jood is wat om Jesus gespoeg het, en hy krij nie kans om om te gaan reinig nie hy sterf dus eindelijk as een onruim persoon so verneder en bespot in hom spiegel kom herken jy die dag ook vir jou om daar skare nie ons wat daar in die tyd waar ons leef bly sit waar ons eindelijk moet opstaan waar ons Jesus verneder en bespot weer stil te bly in ons vriendenkring of in ons werksplek as recht en gerechtigheid nie geskiet nie as daar onbilligheid is want ons sy naam op ons lippe lewe en ons lewe as dit geteindes is van dit wat Jesus vir my gedoen het. dan bespot ons om dan bly ons stil dan staan ons nie op vir dit waar ons groen nie welk is ons, net soos die skade, wat eindig met ons lewe, met ons, ons lewe wat nie bevestig wat ons hoorde sê, die schottinghaal van Jesus. As ons ons selfe erkend in een van die virgeer in die, die foto, is ons heel waarschijnlijk nabij aan die houtstrunters van die kruis, ons is ver van bloed, wat vir ons moet omgewees, die heel maak. Die derde foto. Misschien moet ons dit nou sê, want my is daar van julle wat, wat um, dalking met julle schild gevloed, wort stil en, en dink, maar ek, ek wil het amper nie sê dat ek myself kan identificeer waar ek eers in foto's. Ek is anders graal om dit te sê. Ons arval was Ons alle was eens in ons leven in een van die eerste twee foto's waar ons gedink het, die kruis is ons in. Waar ons gespot het met ons leven. Dalk in stilte, bietjie meer genuanceerd. Dalk nabie aan die kruis, nabie aan die kerk, omdat het nie moed wees, ver van Jesus af. Die derde foto wat Matthäus neemt, is van die levensdadige, wat saam met Jesus, en in die verhaal het ons nou gelees het, het Matthäus nou nie so baie vertel, wat dit in Lucas' weeggave, en Marcus' weeggave, vertel meer van die levensdadige, wat langs Jesus gaan. Dit is die foto van een man, van wie ons dit die mensen so verpag. Hoe kom hier Matthäus, voortdoen van een misdadiger wat saam Jesus gekruise word. Dit is die foto van een man wat genade vervang, wat op sy sterfbed gesê Jesus, o, denk aan my, wanger die Heer in die Ruipel, wat geneesing ontvang, leven ontvang. Eindelijk is so kandidaat in ons oor, een misdadiger, Iemand wat nie een goeie siefje het nie. Iemand wat die hel verdien, maar die eeuwige leven krijg. Iemand wat Jezus op sy sterfbeek om genade smeer en verlossing beleef. Hoekom is ons so half skeptisch oor die foto, half verontwaardig? Is, is dit vir wie die evangelie bedoel is? ons wereld waar, waar prestatie en, en voorkomst en ons siegje en al die goed van ons ontsagelik belangrijk is word genade gegeen en misdadige en is hier waar die kruis ons eindelijk in ons oor opstuit en Godse fotoalbum is ons waardig nie omdat ons het dood met Ons is nie waardig, omdat ons elke ochend, sondagochtend in die kerk sit. Ek is nie waardig, omdat ek al vreestelike voordeelde mens is nie. Ek is waardig nie, omdat ek gemens is. Godse mens. Maak jy saak, moe ek lyk nie. Maak jy saak, of ek so luid, en dan ek kruis op gang, en as ons misdadiger gekenmerk is Ons sikkel nogal, met genade. Wat is genade? Hy kry wat ek nie verdien nie. Hierdie misdadige kry wat hy nie verdien nie. Hy kry geleesing. Hy kry jeling. Hy kry nie verlewe. Hy kry vergifnis van sonde. Hy kry aan die kruisigte ontmoeting met die gekruisigte opgestaan in Jesus. En hy sal nooit weer diezelfde wees. Dit is wat Jesus hoor, op die goeie vrijdag vir ons ook nog Hy wil eindelijk een ruiltransaktie met ons aangaan. En as jy dan vanochtendie sit en jy sê, maar, joh, ek, ek wil daar, en is Dan moet jy vir ochend weet, kom Jesus na jou toe en hy, hy, hy maak er hulle transactie met jou, hy sê, gee my jou skuld en ek sal vir jou vrijheid geef. Gee my jou skuld, gee my jou sondes en ek sal vir jou vergifnis geef. Gee my jou leven en ek sal vir jou lieve leven, die ewige leven, oorvlieks Jesus kom en hy neem die skuld weg van die enigestadige en hy geef vir vergifnis vrede in sy hart liewe deur op wat die foto is jy verlof Of die tekstuk van die foto 1 2 of is jy met foto 3 van op goeie vrijdag hier kom staan en sê Jesus, dit kan my. wanneer u hier in die ruil ek wil hier die ruiltransaktie met die aangang, by het nie vir hier is my skuld, hier is my sonde ek ruil dit om lewe vir vergifnis vir vrijheid vir vrede